کای چې خپاکی غوخه لري نه ته دا مخالفین دی نه سبب دا مخالفین دا بخطک شي سم کړی شي سبد دي چې نه سبا چپ شي قصور وکاک شي کنه ته باندې خبري لاسو بوت تک شي اجننی یو یوک سوترا یو هغه توي یره دا ملته تر څو می کوي دا عبارت خلک دی او دا مازه دی تا په یو څه شراشی چې دا مخالفت به خلکو تخکار شي دا یو ځورک شپخه او رکشن خبره ته دی ګور وتا تاسو موږ غواړو سوره قران استه کومه تبدیلی راغو ته وی چې دایته ممکن نه خلک بیرته واپس به بيځتا کیدا څه وخت پرش اوسه بمړشی موږ به توسګار شي اوسه وساوځ برشي دا ولله وعده شاله وای چې بستا مدد کوم چې ته سماپدين غیرت کې جواب کو او کولی ته سلیور کوي انو کولی ولته جی ور کوي باډوري ور کوي چې کوسا ته دا يري کوي چې قرآن خلکو له باډوري ور کوي يريګه ما د دې مخالفینو مثال په شان د کوړه بسبوده وړه د څهډب چې ته او درې دي او کای ته په سلل کې نو هغه یو کوک په یوه او په ټوله کې دلوش او کله ته د منډه کان ته به مونټو یو دی په سیمټه دا مونټو ده ته د په سیمټه د په سره د او هرېګې د دې په او کله سجې ور کوي قرآني او کله بشارت ور کوي چې دنیا کې وستا سو انجم کوي په خروابي بشارع ورکوي چې هغه د ماجه خپل او کوم کس هم مخاطبين د قران چې دی او د دا دا منکرين د دې ګسلور बट اکسام دي یو دوی مشرکان مشرقي ګنتوي يهود ګنتوي نصارا او څلورو کې وې استاد دې څلور وړاندې موږ له مختصر تاریخ کو د دې لپاره چې بیا کلم کوران کریم کې وایي دا مشرقي د تا سو مشرک پیژندل <سؤال> کله زه وایم چې بیان د يهود ته نه تاسو په يهود پیژنه چې زه وایم بیان د نصارو د منافقانو د تاسو په دیت پیژنه د تاسو د بیا دونو جهمد دي آسان باندې مې د پان ذکر کو لکه امام شې وندنا دې کې نه د استاد قاعده فکر قاعده څه پایدا دا اصول ته ویلېش د باندې د دې اصول خایته الف بداسوي به بداسوي تی بناسي ویناسي کرا جوړ توڑ ولا خایته داسي ټکه ماتېږي داسي روبېږي زدانګي داسو همدغه اصول دي کې د قرآنی کریم د تفصیل د اسبكونه هغه طریقې خو مشرک چاته وای مشرکا کا چاته وای چې هغه شې نو شرک څه تاواد شرک تاریخ ضروری دی چې بند د شرک تاریخ ټوپیږي واځه هله کوئی او شرک دیته وایي چې بند قوت څنګه چې ځو او څوک کوئی شرک دیته وایي چې څوک کوئی چې خدایان څه دی ګوري بوته ساجتا کولم شرک دی خدای نه شرک یو کیسه دی او څوک چې خدایان دوی نه دام شرک دی خدای نه شرک یو کیسه دی دا د شریعت هغه داریف ذریفه ده شه عبدالقادر دهلوی رحمت الله علی د دیوند مشر شاہ شاہ ولی الله رحمت الله علی سوی د دیو دی وسیزه موجه قرآن او دا دا سی بهدري نوجامي تفسير دی چې د دې مبارک علماوي چې تر تک خدای پکا د قرآني کریم د الفاظ قطب شو بيټه شو نوې د موزي هون قران د دې الفاظو نه کوه واپس د قران غریب ترجمهول کړي شوکنه دوی هغه به کیداتوم مخوره تفسیر کوي موزي هون قران کې د کې دلی کې شاع د قادر رحمت الله له د سورته مقرات د اسلام دی چې پهل پهل پهل کافر اور مؤمن میں رشتہ ناتا جایز دګل چې اسلام راغور کاول وکي د مشرک او د مسلمان رښتې جایز وي ځکه د نبی علی سلام د لویای د اوله په زمونه وادوی او کاپیرانو نبی وايي ایس آیټ سه حرام کهرا او یوه د دې آیته نازلې دنو بعد د مشرک سره رښتہ حرام شو یوه شریک یي هه چې الله کی صفت کیس اور به چاله شریک دې ته وایي چې د الله یو صفت خپل چاراورک لکه اې مه هېب صفات الله دې او ته چې پیریان سره بیل ویلشتہ واکه څلکوې دا پیریان په لغه ویږي شي ته یې کې الله دې کی صفات کیس اور نه জানে اې مه هېب صفات الله دې نه ته په نمبر لورته بړېلې وي دا نمبر شي دې خبر دي څنګه چې الله خبر دی نه چې خبر, خبر دا نه دي څامن ورکول لونه ورکول دا نه الله صفات دې مار عزت شهرت ور دولدار الله صفته تو یې جنا دا بابا امر پولیس دا یو پیر یو ولیم پر نو دا الله صفته بچایا او دیتوای شیر شیر شي برحادار ایت نو کو یو د الله سره برحادار پیدا دادي د الله سره برحادار پیدا کو نو دې شیر چې د الله صفاتي یا ګوس نظرونه او منخت کول د الله صفات چې د الله په نکي او ثاني نظرونه او منخت دبل چې په نکي د الله سره شریک جو په فعل تفصیل بیا ورستو په شرکت کې دي د یاد شي په تاریخ چې شپ برخه دارای تویل شي شر دې ته چې د الله صفات دا ببل بل چا کې اوګړي او که داصی فیت تبل چاله ورکول کډه مو کېم الله د اولهیته صفات اوسه بېې ورکول نه نیلات بابالې ورکول مڼات او د دې داسې دا چې زموږ دacij کمbutan دي نو دې له دې اولیو د روح رازي دا سنې چې بس غاې د کانو بس موجه سیمې جوړې کړې وه تیر امدد شي دا چې دې بوتان د اولیاء د روحونو رازي او د روحونو توایم او د روحونو زی او د ایل تبع الله ته مشرک ته نه کار اگر کار نکړي چې د ولی دارو پورس کې څو زل راځي هه دې بوت دا د کبرتادي درغاهه تا د ټکو پسند خلک دا ورځی کنه وایي په خبرمانه نه ولا کدارو انسان خو ته مر شي د روحیا سي جیت ته لاشي یی لینته او کافرې رو ته سي جیت ته او بیا د دا قانون دی چې نه د الییم نه واپس را تکشت دنیا دا او داسی جین دوباره واپس را تکشت دنیا نو څنګه څا په وینا باندې بابا د یارناستې د خپل پسرور امامټه وای یا مده شیلې اسان او د بغداد شې میران امام یولي له د په چارو په تیمور کې یو ناشیر څه خا اوسه دا د شير تاريخ زموږ کې مشرکان او د مؤمنانو اختلاف پوسې دا اختلاف هغه وخت او دا اختلاف اوسه دي او دا اختلاف په تر کېما ته پورې یږی چې تر څو پورې مجلس وندې نه وي نه و او الله کو د اذن تر بده پوری دي چې الله شته نو دا غو تاسو ته دا غو د وردانيت شر به جوړي کیده ها وایره تاسو مونږ بیران غوخه لکی خوبه تعلیم موليږي خراب دي تاسو شر جوړو نو یا شرګو نه جوړو دا شر چې جوړي دي د اختلاف ته وځنه جوړي لنبي عليه السلام ته بشيرين او هغه الفاظ وچو الله وترقط للعالمين يا خسر اختلاف شي و غنا اه دي ابو جهل دي اٹھبا شي با دي ټول باندې سلام ته صادق او امين بينه او چې کله نبی عليه السلام توحيد مسله شروع کا نو په ځانې نه پات په هماني فټريو لګی دي دا ظاهر دي دا کژراتي دا जातो ګرځي دا بمبړ دي دې اختلاف اگې کړو الزام یې بچاو لګولو منو یې و شدت تشب لنا. تازم اتفاق خراب کو. تازم ضرور ولي خراب کو. تازم اتفاق کو. و سم داسی وائکن. فاق کول اتفاق کو وی تو مڑی بطول را دول شو. او دوی رزی بی کچ باق. دی پنج په را لارس تس نس. فاق کول اتفاق با موادن مخی بخالق رادلو دا را گان بی را د دا کاری دو شعنی دا بجورو دا دا وادن پس و بوادکیم. دی پنج بریان خلق دا پېټ وی په نبی علي سلام الله عليه دا کومه تام لکه په دې ته او خبری نه ختاکه دا مسلمانان اخوانم په دې مخالفت کې اسه ولا هوکله کله ستاندو ورسوي کنه ويره وي ځنه مخالفت ته تاسو یې مخالفت کې او ست د ځکه دا زو په غلطه اي شیطان دا وسوسه واچې او یقین وکي چې په دې مخالفت کې دا مسالې کوم خوندي او کوم دابطه الله ته نږدې وي او کوم الله سره محبت او تعلق ودا به کوشالو کېنی راځي تاسو دغه ماتې مو شيګانو خدای منلو اختلاف په اولویت کې لکه سوره المؤمنون تاسو وګورئ اکل لا بارایت سوراسینا تاسو نه چیرې خدای نه بدلو اي خدای منلو او الهي څګه په یو لوی اسکیو مو شرید ګټه پوسه که سمګه چاپی دا کړی وای الله ولې باندې ارزه هیڅ راشینو نو دا وتو وایې باندې ارزه چې په دې ته د چشمه دا سمګه چاپی دا کړی نو ما منتي ها او اوسوب ان کوم ته تعلمو څه ریتاسو وسعی اكو لهنا لله غار وجهه مشرک فاس الله لپاره داس مکه الله په دا نه د مکه مشرکانو چې تاسو او یا د ځنابه پینتیار کیدا څنګه کې نه موجوده دا مشرک نه تاسو ته بریلی نه تاسو خوشیانه تاسو ته چا پیدا کړی څنګه چې دا نبی پیدا کړی دا ګره په پیدا کولو نه دا ول د وایا پلاته ته کرم آیا تاسو نه سياد نا دا کوراتم چې وو माणूस باندې لا پینا کړی ور پسی ایت د وایا مار را پسما واته ترې سوګ د پالو کې د کې دا راځړي دمکه مشرکان شوي سيقولون لله چې دای به وای دا ارشو دا الله په کې کېت نو کو ان تو وای خپلاتک وو اې تاسو نن به څه کوي د شرکت نو ورپسې اته سې وګورئ نو کو ورته وایا ممدیه سو ته چې هغه په تیار کې نه ملکو ته او تیار اته هر یو سې نو وو وینځيرو او علیه او سو پنا نشي تا ان کو ته کاله مو گئی نسا يقولونه للاح زرده چه دائبوه ايدا اللا فا مل كيری ارسا وقلت وردوه افان ناتو سحرون قبط رب تپتاسو جادو شوچا وادوالای ها دبال اتايناه هم بالحق بلکی اللہ و ایرادل کديمم دیتا فا حب کتاب چه قران دے دائتا حق نام خدوره دے و انهم لکاتبون او یقینم دائتا روح جندی رشتی نایتا روح جندی رشتی نایتا روح جندی نسان لرشتی ن کله د قران هواله کلل پیشګه او به ته دروږی او په سره باندې هغه درو موږ سی ومن غړت احادیث هغه ته ورشته یاوي موږ مکه نه مشرکانو چې غره چیوا هغه په ودایتو کې نه الله خالق دې الله مالک دې د سمکو اسمانونو جگړه په لویات کې واه شمکه مشرکانو جاي چې مکلا پکشته کیټوبېدل په سمندر کې په پاکت کې وخت دی الله سره مدد شي وي لکسور تن کبوت کوایوښتماس بارا آیت مريخ شه و غنهای سال ته من خلق السماوات والارض ਵਿਚاري د تپو سټي د ني مشرکان چې پینا کوي یې اسمان او چا تابعزر چا بدار چا بدار پر درومئي ولا يپ الله <سؤال> وفا ماضوي بي چې الله <سؤال> نپاننایو پفون ک طرف ناړي دي د سب ساافلارينا الله ذکر کان الله فرا خیر رزق جا چ شي س ولو پ گ وي خبرله اور زت بنس الله پاسکیلا ان الله ب كلي ش دم یاف ندل الله خارريو سباني کيا د ولا انسانالته هم، چې راځي تا تاسو کې د دې مشرکان د منځ ظلمین سمایمان وګورئ چې په نړۍ په باره دفاع یا بیل <سؤال> اڅه چې تازه کې په دې ونيز مته باندې موته خپل خوشګی دا غیرا الله ما مقادی بويت یلا وکنت ور ته وای حق لله ټول ډک دې تر خاص الله دا پار دی لا یاقینون بلکې اکثر د دې نا قلبتي نشتا آی پینټ سټو کو یا پای نار کی پل پل کی کله چې به سواری شي او کی دا والله یتشرت یال ناتہ مخلصین له دین کله کی یال الله د خپل واس یال مدد یال الله مدد یا فلا منجحوا من البر کله چې د چاتور کی دی ته اوچتا دیسا هم یشریفور یا دین صدارات او یال الله سره د سمندر په غاټ ورو چې بو کی یال او چې دا غیر ختم شي نو پیاچی راشي پختونه جنو کې دللا سره بیا ځاغولیا شریکای موږ ماته دو شریکانو ځګړې چې وا نو هغه په دې کې و چې دللا اوهيته منلو غني دایم منځونو کول دایم منځونو کول سورته فعال ایت پېچس کې راشي چې ما خان صلاته من د بیت الا مقاومه تسبيح داړې سوران راکې پراشي دی و زغاتم ورکولو په سحات سره باندې دا بابا په منباني آقا ایسا مبتولا. دارانگی دی با حجونو کول. او با حج کی ودای حجر اصوات امخ کولو گو. حجر اولو کدا سنگا جو مسلمانات په کولو گای داسې با دای امخ کولو گو. محبسوس نا جی دی با دی باکی دا په شرکانان جو جنگ بای شراکت کیو. جنگ دا با شراکت کیو دارانگی دای نامیم اسلامی وي لگا دا عمر اسلامی نو دیکنم. دادا عمر رضی اللہ دا مخکنه نو مو. اگو بکر دادا مخکنه اگو بکر و عثمان دارگی عبدالله عبدالرحمان دا دول اسلامی نو خودم. و تا با دغلت شو چی داللہ سر دی شریکانان جوناو. داللہ سر دی شریکانان جوناو لن بدغی تی دی خراب شو. حدیث کی رازی بیا علی سلام د ابراهیم او حسین د زلونه د کو استاسو په چاهلیت کې سو علی هو وې سمات و هو او چیر پچارت و وې شپت د ټول ارزم او واحدن کې سما او شپدل هغه کوسم کو او یو الهه یو کم یو د تدیر عزت منت و یو هغه پاسمان کیچ اتدو دای راسمان ولا الهه و خدیر عزت پداتې نوې ورډښوار پدداوځي کې چې داسمان د دې الله سره واړو واړو شریکان او دوي چې دا وه بابا چې دې زاد محبت سیموار دی او د در دوستۍ دی تر د طاقت سیموار دی لکه د اوس چې مسلمانانو ځانله بابا کاڼډای له هټه نو دا د شير तारीफ او بشير ايس دا مسلمانانو او د مشرکان او بچګړو او ان شاء الله د دې نه بار د شیف کڅه هغه ول بیا تفصيلي وایونه نه نه ډیر څه مونږه څلور اذاب ذکر کو څلور اذاب اخلاص سنت عظمت تقران د ځکا او د ځان او په څنور له سنوانو کې مونږه دری اصول دتری عنوانه د ورثی کړه او څلورم عنوان مخاطبيته کړه چې غټو کسمو یو مؤمنان یو منکری یم منکری په څلور مشرکین يهود ساره او منافقین دغو مشرکین نه باندې موږ شروع کړه د مشرک نه یو دشه تعریفو کوو چې شرک دې دا چې انسان د الله یو صفات دغه مخلوق دا ورګی ان شاء الله باسي تفصیل به خو باندې شو Uh-huh. <clears throat>